El disc de la setmana amb Miquel Martínez Vila Nascuda a Castellet i la Gornal, al Penedès, Marina Rossell és una de les veus més conegudes de, de la música en català dels últims anys, de la nova cançó, i és cantant i guitarrista, i avui la tenim amb nosaltres, que ens explicarà diverses cançons. Marina, bon dia. Molt bon dia. Bon dia. La primera cançó que hem triat és el cant dels partisans francesos, aquest crit a la, a la resistència durant, durant la Segona Guerra Mundial. Què, què et va dur a cantar aquesta cançó? Mira, em va dur el fet de que vaig fer tot un disc monogràfic, fa 3 o 4 anys, potser, i de sobre les cançons de la resistència. A mi em sembla que m'he especialitzat en aquest tipus de cançons oblidades que van servir per, per ajudar, per acompanyar tots els avatars de, de, de, de les guerres, no? I aquí esta parla, doncs, d'això, de, de, de la resistència de l'ocupació nazi a França i és l'himne per excel·lència. I em va costar molt perquè, clar, són consons que són com a, com a sagrades, però aquí està, a veure si us agrada. Ara, d'aquí uns minuts la, la sentirem. El, altres cançons de, també de resistència, com per exemple el, el Bellachau, que també l'has cantat, en aquest cas més, més italiana, uh, darrerament s'han fet servir pel, pel cinema i per, i, i, i per coses com, com això, com a, com a bandes sonores de, de sèries. No sé si, si penses que fa perdre una mica el sentit d'aquesta cançó original de Partisana. Bé, eh, jo el Cuclel vaig creuar fa molts anys i, i, i era, no hi havia cap versió en, que, en català des d'aquell moment, no hi era, no existia. I, i vaig intentar reivindicar-la com una cançó dels, de les Partisanes, perquè van ser les dones les que van fer aquesta cançó basades en cants populars antics. Eren les dones que anaven a collir arròs i es van revelar, i van començar a cantar aquesta cançó com una rebel·lió. Els partisans ho van escoltar, la van adoptar, la van posar en masculí i la van fer servir com el cant dels partisans italians. Però l'origen és les dones. Per això jo l'he tornat a fer femení, a veure, la Chau. Molt bé, doncs ara la, la que sentirem en aquest cas és el cant dels partisans francesos de Marina Rossell. Amic, has sentit el vol negre dels corps que ens assetgen? Amic, has sentit el critsor del país que encadenen? Amunt els companys, els obrers i els partisans a les armes. Avui l'enemic sabrà el preu d'aquesta sang i les llàgrimes. Sortiu de la mina, sortiu d'entre els blats, camarades. Traieu de la palla el fusell i la fals, les granades. Dampeu-vos, experts de les bales i els metgets, heu feu via. Vigila, companya, el que portes és el serró, dinamita. Ben cert que obrirem les presons on tenim camarades. Tan cert com que avui hem vençut la misèria i la gana. En altres països la gent somia al llit i s'hi abraça. I aquí, fixa't i caminem, o bé matem o bé ens maten. Aquí tothom sap el que vol i el que fa mentre campa. Amic, quan tu cau sempre surt un company que et reemplaça. Demà, molta sang sota el sol s'assecarà a tota hora. Cantem, ou companys, que a la nit la llibertat ens enyora. Aquesta setmana la cantant i guitarrista Marina Rossell ens està explicant cançons de, de la seva obra i avui hem triat Màrmara, que és una cançó que va fer amb George Mustaqui. Eh, què ens explica aquesta cançó, Marina? Bueno, és una cançó que la vaig fer jo i vaig tenir el gran privilegi que la cantés Mustaqui en francès, existeix en francès. Si la busques, eh, en els meus discos, pots sentir la seva veu en francès i inclús en català de Mostaki, i jo també. És una cançó d'amor, d'un viatge, que vaig fer a, a Màrmara, i el Mar de Màrmara, i, i, i simplement és una cançó que mal mà, no, jo no ho he de dir, però potser serà de les més boniques que hauré fet jo mai. I ja estàs, no té res més. Màrmara és el nom del Mar de Màrmara, i... És una cançó, per mi, bellíssima i, a més a més, amb el, amb el privilegi de cantar-la amb Jos Mostaquí. És, és una cançó molt bonica. I ara, parlàvem de Jos Mostaquí. Eh, com, com definiries qui va ser Mostaquí? Mostaquí va ser un dels grans que, fent cançons senzilles, molt, molt, molt senzilles, va fer tot un món eh, sonor de melodies i de lletres gran, el va fer gran. I el METEC és una gran cançó, és no cançó molt original i és una de les cançons més boniques que jo crec que s'han composat. Va ser molt amic meu, íntim amic meu, va ser una amistat de quasi 30-35 anys i el vaig acompanyar fins a l'últim moment perquè necessitava companyia, perquè jo estava també a escoltar-lo i el vaig anar a visitar moltes vegades els últims mesos a París, que és on va morir està enterrat al Pierre Leixès, molt o prop d'Eddie Piaf i i Maria Calas. De nhi do doncs, quants, quants artistes que estan, que estan junts allà. Doncs ara sentirem tant a Jordi Mostaqui com a Marina Rossell amb aquesta cançó Màrmara mm. tout. Tout semblait essentiel pour toi. Et tu allais sans trêve ni repos, conscient que ce voyage était de feu, et tu observais tout, Minutieuse, minutieusement, sans la moindre entrave, sans limite et sans interdit, c'est que c'est plaisir est encore et mon corps dans nos balades et Nous écoutions le chant d'un batelier sous le ciel de janvier près de la mer de Marmara nous ne pouvions T'aime et le crie J'invoque Ce qu'il y a de pur en moi Cette chanson t'appelle Et t'interpelle Même si je ne sais où tu es que les fils ne soient coupés i caminava mi sentia mol crit d'ombra que era sota el cel de jene près de la mer de Marmara mais melodie dans mon cri le plus pur pour le plus ressentir que les fils soient rompus la lune s'est cachée dans la mer de marmara j'implore mon moi le plus pur irrésolu Aquesta setmana Marina Rossell ens presenta cançons de la seva obra i avui hem triat una cançó um, clàss dels clàssics catalans que és La Llevantina um, Marina què, què et va dur a fer a fer un àlbum de, de clàssics catalans? Aquesta Miquel l'has triat tu Aquesta, sí. triat... aquesta m'agrada molt a mi Jo vull que m'expliquis tu per què l'has triat tu Mira, jo, aquesta l'he triat jo perquè la meva besàvia me la cantava quan jo petit. Ah, sí. meravellós. Sí, perquè li agradava molt i la, la referència que tenia era, era de, de tu Marina cantant-la. És que és una cançó meravellosa, és un, és un clàssic català, que té els seus autors, però és clàssica, i que... Jo crec que s'han fet cançons que no tenen... El, la, la... que no s'han donat a conèixer amb el, tot el seu esplendor. Francament, perquè aquesta Rosó i altres cançons clàssiques tenen una categoria que podrien ser el Sole Mio dels italians, o podria ser, jo que sé, una de les grans cançons dels de, de, dels, dels portuguesos, no? I, I en com, canvi aquí, no aquí a Catalunya, perquè no som un país que som un país sense estat, perquè és un país a vegades, potser a mínim amb les seves pròpies coses, perquè potser no s'estima prou les seves pròpies coses, perquè li agraden les coses d'altres cultures. I és que són tantes, tantes coses perquè, jo que sé, hi ha molts, molts, molts avatars que fan que les que coses molt importants de la nostra cultura estan completament oblidades. Però passa amb la literatura, passa inclús amb el cinema, passa amb la dansa. Passa, la música és moltíssim. Hi ha músiques best bestials que la gent desconeix i que tenen una gran categoria musicalment, perquè estan a l'altura de les coses millors que es feien llavors a Europa. I de fet, potser la, la, la, la, la vostra generació, diguem, de nova cançó amb diferents onades diguem, però, però sí que veu reivindicar una mica més aquestes, aquestes cançons, però en canvi les noves generacions de, de músics potser sembla que, que ho estan deixant més de banda, no? Més de banda el que? El que... El, el, el, el posar en valor als clàssics de, de la música en català Hi ha de tot, hi ha de tot perquè també hi ha gent que fa faci cançons, coses noves, jo en realitat també faig coses noves, no? i m'interessa la avantguardia també, no? M'interessen les coses que es fan ara. Jo, jo crec que ja no sés sé, que no tinc cas massa massa solució per tot això, però eh, s'han oblidat perquè potser és el, el, el signe natural de les coses, que les coses s'obliden, ni ha de noves, després ve una persona com jo i les torno a rescatar. Torno, jo que sé, quan jo ja no hi sigui tornarà a quedar oblidada i les tornarà a rescatar d'aquí uns anys, és potser la vida natural de les coses, no? Fer girar la roda, hi ha coses noves, que queden altres, queden oblidades. La vida és, és, és, és ondulant, deia Montaigne, i en moviment perpètuo. Montaigne deia això, la vida és ondulant i en moviment perpètuo. Per tant, amb la música i amb tot passa això, i és ondulant i moviment perpétuo. Doncs ara, com que és ondulant, aprofitem que estem en aquest moment que ens has recuperat eh, algunes d'aquestes cançons, i en aquest cas Llevantina, i sentim Llevantina cantada per Marina Rossell. Una donzella de la costa de Llevant en abrandar-se la llum clara a l'horitzó Sentien somnis les paraules de la mà que va deixar-la sola i trista en el dolor. Ai, on és el meu amor? Que no el tinc la mirada que s'ha fet el jurament i l'encís de ses paraules. Ai, amor, per què has fugit de mi? Confia amb les paraules que jo dic i deia l'estimat encès d'amor. El món el veig amb tu molt més bonic, molt més bonic. Et vull amar de bord del cor. Escolta, bonica, tu ets la donzelleta més amada. Escolta Més no oblidis tu, no oblidis tu, l'amor por ten sap. et seré sempre fidel, i als meus ulls veuràs un cel revivint el I els meus ulls veuràs un cel revivint el boig de la pausa. Es veu abandonada de la màn i es desconsola i vençuda d'enyorança per calmar el seu soflit. Prefereix, sense esperança, morir. Aquesta setmana la cantant i guitarrista Marina Rossell ens està presentant diferents cançons de la seva obra i avui hem triat 300 crits, que és una cançó que... d'una temàtica molt trista. De qui són aquests 300 crits, Marina? 300 crits són aquests crits telúrics de l'ésser humà que estan plens i barrejats de moltes coses, de coses lúdiques de coses de goig, de plaer, de dolor, d'alegria... Són aquests crits íntims, són aquests crits indefinits, que no sabria molt bé com explicar-ho perquè em va sortir així, 300 crits. És una manera d'explicar el, el, els moments que vivim, els avatars que ens toca viure, els canvis que hem, que hem apetxugat, les coses que encara vindran les coses que ens agraden ens produeixen un crit de joia, les que no ens produeixen un crit de rebuig, i dintre d'aquests dos crits hi ha mil matisos, per això dic que n'hi ha 300. I Però podria que... ser? Sí, sí. 300.000 sí. també podria ser. I creus que potser hauríem de sentir més els crits del, de la gent que tenim al voltant? O, o també el xiu si no? No, també? Crit... El crit és una manera de despresar un sentiment viu, no? Sí, clar que sí, perquè per mi el crit és la, la vida, la vivacitat, no? La vida, estic viva, estiu, estàs viu, Ua, estic aquí. Doncs, és un crit doncs, simbòlic, doncs, són crits simbòlics. Doncs sentim aquests 300 crits de Marina Rossell. Sentit dins del teu cap 300 crits Crits oblidats, crits plens de pols Crits esverats, crits desbordats 300 crits Crits d'Orient, crits d'Occident Crits de resac, crits de perdó Crits d'esperar cantit dins del teu cor 300 crits. Crits plens de sol i de mateig, crits plens de pau i de consol, crits plens de fred i de bondat, crits enfangats. Crits plens de flors i plens d'olor, crits plens de plom i plens d'amor, crits enfrontats, crits inventats, crits innocents, crits ignorats, esmicolats. Has sentit dins del teu pit 300 crits, crits oblidats, crits plens de pols, crits esverats, crits desbordats 300 crits crits de la gran Ramó del mar constant etern el mar crits de la gran Ramó del mar constant Aquesta setmana Marina Rossell ens està presentant cançons de la seva obra i avui hem triat Morir d'un llamp. De què parla aquesta cançó, Marina? És que s'ha d'escoltar perquè és molt diàfana. Explica, ho explica la cançó. Ho explica la, la cançó. Jo només dic, la cançó és molt, molt explícita, no amaga res. Si l'escoltes, la cançó t'ho diu de què parla. Aquesta no doncs és, n és doncs... especial. Doncs el que farem, el que farem és deixar que, el, que els nostres oients l'escoltin. Si et deixen d'estimar Camines cap a les ombres Et preguntes si ja estava escrit Si havia de ser així Si et deixen d'estimar S'apaguen totes les coses, camines cap on neix el vent. veus el món molt més trist, desitjar-se no un mes. Morir d'un llamp, morir d'un llamp, morir d'un llamp, morir d'un llamp. Qui sap que et podrà consolar, el dolor escura vivint-lo, sempre ha sigut així. Si et deixen d'estimar, mires el riu, mires les canyes, ets en el pedregat, mires com tot se'n va desitges només morir d'un llamp morir d'un llamp morir d'un llamp morir d'un llamp Acabem de sentir morir d'un llamp de Marina Rossell, que ha estat aquesta setmana presentant-nos diverses cançons de la seva obra, és cantant i guitarrista catalana. Marina, moltes gràcies per aquesta setmana. Moltíssimes gràcies i una gran abraçada a tot Catalunya Nord, Perpinyà en especial, jo hi he cantat, hi he cantat molt sovint i he sigut molt feliç aquí a Perpinyà i per mi és una vila preciosa, on hi a comprar jo hi anava a comprar llibres a la Simone de Babois, quan estaven prohibits i ja en diras tu prohibir su món de Boboà, doncs així passava la meva època de, de la primera primaríssima joventut. Per tant, saludo a totes les persones d'aquí, de les quals m'he sentit estimada i i m'he sentit molt molt molt ben acollida.